Та як гримну на них, ну, му, геть звідси, пройди, світи, нехрещені. Так і крикнули, гість не зміг утриматись і щиро розсміявся. Так і крикнув, господар теж посміхнувся. Але ж, дорогий шевальє-орлик, тим самим ви далеко перевершили свого шляхетного батька. Тобто... Якщо три сотні шведів і козаків протистояли 20 тисячам турків, це означало, що на кожного припадало приблизно 66 супротивників. Ви ж не злякалися вийти один проти сотні? Повторюю, шановний графе, я виходив проти десяти, що йшли в авангарді. Але ж тоді вам було лише 10 чи 11 років, Гнів заслав мені очі, між тим треба було діяти розсудливіше. Я ледве не наклав за цю дурість юною своєю головою. «Ні, шевальє, ви б не стримались. Нічого б не вийшло. У вас заговорила кров вашої нації, козацької нації, дорогий шевальє». Можливо, але ж тоді фехтувальник з мене був ніякий. Мамлюки дуже легко обезброїли мене і прив'язали вже до кінського хвоста, щоб протягти по вулицям Бендер, а потім вигнати коня у степ. Тож, якби не турецький принц Калга-Султан та польський сенатор Сапега, гість щиро розсміявся і зааплодував, не давши Засмученому господареві завершити думку, потім раптом посерйознішов і попрохав. Я вмію поводитись із шпагою, захованою у ціпок, проте не з козацькою шаблею. Чи не будете ви, дорогий шевальє, настільки люб'язним, щоб навчити фехтуванню на козацьких шаблях? «Ну, у моїй колекції зброї, звісно, зберігається декілька пристойних шаблюк». Розгублений господар знизав плечима і запитав, «А навіщо це вам, графе?» «Тобто як навіщо? Я ж хочу досконально вивчити козацьку націю. Як же можна без фехтування?» «Загалом то шаблею краще рубати. Коли скачеш верхи, така особливість її клинка. І все-таки шевальє». Господар якось здивовано поглянув на гостя, помовчав і нарешті погодився. «Гаразд, графе, я дам вам декілька уроків». «От і добре», – зрадів гість, піднімаючи свого келиха. «За вашу невтомну руку, шевальє Орлик». «І тепер випад!» «Браво, дорогий графе, ви дуже здібний учень». «Дякую». Відсалютувавши один одному шаблями, вони вклали зброю у піхви, передали служникам, Натомість взявши в них широкі білі рушники, далі пішли у бік палацу через зелену лужайку, втираючи спітнілі обличчя й потилиці, нема за що дякувати, графе, бо це ніякий не комплімент. Ви насправді занадто зібний учень, можна навіть сказати підозріло зібний. Що ви маєте на увазі, шевельє? «Ще не зустрічав нікого, хто так швидко засвоїв специфічні прийоми бою на шаблях». Сен-Жермен лише голосно розсміявся. «Не забувайте, шеваліє, що я неодноразово подорожував на схід, а там кривий клинок, річ дуже розповсюджена. Он воно що?» Так. Зокрема, перебуваючи в гостях у вашого товариша дитинства Каплан-Гірея, я попросив зробити таку люб'язність та звести мене з тамтешніми вчителями фехтування. Від них я багато чого засвоїв. То навіщо після такої чудової школи ви звернулись до мене? Бо зараз я вдосконалюю знання з історії козацької нації, а Каплан-Гірей – хоч і ваш товариш дитинства, але все ж таки – «Не козак. До речі, ви таки справді зуміли показати мені щонайменше півдюжини незнайомих прийомів». «Хм. Ну що ж, припустимо. Вас щось не влаштовує у моїх поясненнях, люб'язний шевальє? Боронь Боже, шановний графе, тоді як розуміти ваші слова?» Орлик трохи помовчив, потім пояснив якомога делікатніше. «Вибачте, шановний графе». Та під час наших уроків я помітив дещо справді незвичайне. Що саме? Крізь комір вашого Апаша, чоловіча сорочка з відкритим широким коміром, час від часу ставали видимими два чи три застарілих шрами. Наскільки я розуміюся на пораненнях, то були смертельні удари, ну, враховуючи, що ви й досі живі, майже смертельні». Де й коли ви їх дістали, якщо не секрет? Ну що ж, любий шевальє, ви на власні очі переконалися, що з ворогами мені щастило не завжди, далеко не завжди. Але ж ви так хвацько впорались із тими нічними злодюгами. Я ж казав, їх було всього лише четверо. Отже, тих, хто лишив майже смертельні шрами на вашому тілі, тих було значно більше. Якщо не секрет, наскільки більше? Не знаю точно. Легіони, легіони. Тобто ви брали участь у справжній битві, графе? Світло каріучий шевальє Орлика так і сяйнули непідробним інтересом. Так. Дозвольте поцікавитись, у якій саме. Ви надто допитливий, дорогий шевальє. І все-таки. Ви самі сказали, за однією з почутих вами версій – я живу чи то 200, чи п'ятсот, як не всі тисячу років. То це була Грюнвальська битва чи столітня війна? Чи, може, навіть бій Атіли з давніми римлянами, оскільки ви згадали про легіони? Люб'язний мій шевальє, то була така давня битва, що ви вже точно не брали в ній участі. Ну що ж, дякую, бодай, за таку відповідь. Вони саме підійшли до палацу та присіли трохи перепочити на елегантній лаві у тіні розкидистого дуба. Меткі служники одразу піднесли два кухлі з холодною джерельною водою освіжитися. «Вас задовольнили, мої пояснення, дорогий шевальє? Чи ви й досі підозрюєте в мене, шпигуна росіян? Ні, ні, що ви, графи, цю версію я давно вже відкинув. Тоді у чим річ?»